Стріблясту сутінь. На свідомість самотньої людини діяти легше безперечніше. Вона не має багато пазурів, окрім тих, якими чіпляється за затишок антисвіт. Але надії на повне видужання мало – та й неможливо людині з плоті і крові уподібнитись білому пташкові. Допомагаючи іншим, я допомагаю собі, але дух сумніву для мене теж, що для людей – дух страху. Слабкий боїться, сильний вагається. Жінка знайшла мене зацепенілого на підвіконні і заголосила. «Пташку, мій білий пташку, що з тобою? Чому ти такий зимний? Чому твої лапки геть попечені? Боже, що мені робити? Що зробити, аби тобі допомогти?» Її сльози капали на мене. Я лежав у неї на долоні, і пір'ячко, витримавши неймовірне напруження, було збурене, але все ж біле. Якби я кинув виклик чорноті, то б згорів. Нічого страшного, сказав я, але за голосінням жінка мене не почула. Ти хотів погрітися, бідненький? Хіба можна пташкам наближатися до вогню? Ти ж міг згоріти. Вона цілує мене. Руки шорсткі і не дуже чисті. Я зігріваюсь поволі, відновлюю сили. Жінка знаходить коробку з-під печива, стеляє її ватою, кладе мене в це гніздечко. Ось тепер тобі буде м'яко й тепленько. Заснеш і прокинешся здоровим. Лягаючи, вона кладе мою постіль коло себе на журнальний столик. Я чую, як вона тремтить від холоду. Ми замерзли, втративши енергію, і найліпше здобути її увісні. Ми зараз схожі, людина і білий пташок, полишені самі на себе, самотні, спираємось лише на чуття серця. Тобі боляче, мій пташку, питає напівсонна жінка, ти будеш жити, правда? Мусиш потерпіти. Я змазала тобі ніжки олією, щоб загоїлись. Терпи. Будемо разом терпіти. І викликає цими словами у мене посмішку. Я не відчуваю фізичного болю і не знаю, що таке терпіти. Бачення вежі з вікна як дивно, думає жінка, коли дивишся з вікна на вежу, з просоння, рано вранці. А ще дивніше бачити сірі стіни, обгорнуті туманом присмірку. Хтось сказав, що сутінки – це тріщина між світами. Здається, Карлос Кастанеда. Але я бачу лише тріщину в стіні. Можливо, вона була і раніше. Падає рідкий лопатий сніг, не торкаючись землі, зникає. Цей проміжок між землею і снігом теж тріщина. Так, певно, мусить бути. У грандіозному задумі передбачено навіть тріщину в стінах вежі. Я не маю права сумніватись у її доцільності Досконала будова неможлива, бо це смерть Здалеку тріщина видається вузькою